Євген Гребінка Страшний звір За давніх часів, коли люди були добріші, Земля родючіша, і по білім світі багато волочилося Чаклунів, перевертнів, відьом, упирів І всякої болотної та лісової Сволоти у ті часи козачому краю на березі Удаю широкого жив козак багатий Іван, добрий чоловік. Численні череди його паслися на зелених лугах прибережних, Щорічно ниви його хвилювалися багатими знивами, і безмежний сад тяжів плодами. Не два явори крислать шумлять біля дуба сторічного, два сини козаки ростуть в Івана доброго чоловіка. Незелена гілка хмелю в'ється навколо пня дубового. Молода донька плекає старість Івана. Добрий чоловік жив спокійно і щасливо. Але чи довго до лиха у великий сад його? Кажуть, за волею якоїсь слої відьми, а може, й з власної сваволі, почав учащати незваний їсть. Велетенський вепр. Він робив страшні спустошення, підкопуючи дерева. І господар, і сусіди його здалека обходили недобре місце. І, хрестячись, проказували молитву ангелові-охоронцю. Іван задумався і каже синам своїм. «Хто з вас уб'є звіра дикого, що розоряє статок наш, той дістане половину багатства мого?» Страшний був вепер, багато обіцяли за його голову, але жага багатства перемогла страх, і старший брат із батьківським благословенням вирушив вартувати розбійника. Тихий був вечір, коли прийшов старший у сад, зачарований. І розташувався під розлогою яблиною. Він ліг на траву м'яку запашну І розклав навколо себе зброю. Тихо шепотіли листочки йому щось потаємне, Але приємне, аж поки не заплющились повіки. Ще чує він Переспіви солов'я чудесні, але то вже була не пісня солов'їна. Йому хтось співає на вухо. Спи, добра людино, солодко спати вночі на м'якій постелі. Старший протягнувся. Позіхнув, розкинув руки мугутні і захропів сном багатильським. Ніч минула, день настав, і сонечко, вибівши на гору, Розлило веселе світло своє На все творіння Боже. Повільно вийшов старший брат із саду батьківського, засмучений невдачею. На обличчі вимальовувалися сум та обурення. Він проспав прихід ворога свого. На наступний вечір прийшла черга меншому. Не йди, каже батькою. Ти молодий ще, не зміцнили сили твої, і небезпечна буде для тебе боротьба зі звіром страшним. А що Бог дасть, той й буде, відповів менший. Взяв шапку, перехрестився і вийшов. Брат мій хитрий. — І відважний, — подумав старший, — він не проспить вепра, піймає його і дістане половину багатства батьківського. — Хто я буду перед ним? — Підняк, я, брат старший. Як же запишається цей хлопчина? Він був у колись, а я працював вже. І за що він пожне плоди трудів моїх? Піду, почекаю його на дорозі у кущах калинових. Коли він буде повертатися з перемогою до батька, я змовлю його обіцянками утішними, і він віддасть мені здобич свою. В іншому випадку в мене є гостра сокира, від якої не раз тріпотіли дуби дібровні і, падаючи з пагорбів, мили гіркі свої. У водах удаю швидкоплинного. І ось заблищало в руках його залізо вбивче, І старі двері хатини і зойком жалібним пропустили брата на діло пагубне. На діло Досі не чувне в Україні на братовбивство вся природа здригнулася опівнічний вітер зашумів на проклятій осиці. з краю воронів спурхнула із ближніх дерев та злісно каркаючи Снялася у повітря. Місяць крився кривавою барвою. Менший не брав за собою, як старший брат зброї. У нього не було ні пищалі, ні шаблі важкої, ні кінжала заговореного. Тверда віра проведіння – мужність і моторність козацьку та петляркана. Це й була його зброя. Наламавши в'язку терну колючого, він постелив собі постіль під яблуною розлогою. Солодко шепотіли листки в саду зачарованому, соловей заспівав, як і раніше. І меншого здолала дрімота важка. Та ледве він схилявся на постіль молодецьку. Голки гострі, тернові, виводили його з дрімоти. Здригаючись, він напружував вухо чуйне, прислухався, чи не йде звів чудовисько. І незабаром їй застрибав у сільцях уміло розставлених. Застогнав, заметався, та не бере сила звірина. Вдався до хитрощів. Почав перекидатися в різні личини. То дівчиною чорнобривою виставляв свої принади, то німцем умільцем. На ніжках тоненьких Показував годинника з курантами, і сирники, і самопальні, і сіляки дива заморські. То дом орендарем розсипав золото світле, і самоцвіти не допомогли лукавому ні сила, ні хитрощі. Козак – проста людина, не спокусився примарами. Богохульними Убив звіра Руїнника І з радісним серцем Поквапився Втішити батька перемогою. Вже виднілись Білі стіни хати Опромінені місяцем Сріблястим І сили героя подвоїлися. Перелітний вітерець Навівав йому пахосі квітучої калини. Часто ховається змія отруйна під блакитним барвінком і зеленою рутою. У запашних кущах закралася смерть хороброго. З шелестом прийняли його гілки зелені у свої обійма. Він потонув у кущах калинових. Жалісно щось застогнало тінистій зелені, і небом чистим покотила зіронька ясна, стогін затих, і зіронька світлими іскрами розсипалась в синьому повітрі. Тут загойдалися кущі квітучі, Розсунулися гілки зелені. Осираючись, вийшов із них старший брат, Несучи на плечах вепра чудовиська. Руки його були в крові. Широко крокував він, іскри стрибали в очах його, змії плазували під ногами, хтось микав його за поли, і шапка не трималася на голові. Він убив брата свого. Страшна ніч пройшла, поступаючись місцем ясному ранку, і незабаром веселе сонечко, викупавшись у синім морі, виплило з далекі степі. У хаті Івана лунав веселий гомін бенкету. Сусіди сходилися видивлятися на звіра. Дивовижного, і кубки варенухи запашні переходили з рук в руки. «Що ж я не бачу сина молодшого мого?» Сказав Іван, добрий чоловік, розгладжуючи вуса. «Чому він не тішиться перемозі брата свого? А може невдача?» Засмутило юне серце його, І він соромиться прийти на очі мої. Ой, не побачиш його більше, старчі сивий, Не пригорнеш до грудей своїх сина улюбленого. Там на лузі, закопаний убивцею, Труп його невідспіваний, Неоплаканий. Минув день, Другий, І третій, Минув тиждень, За ним інший, А про меншого І чутки не було. Гірко оплакував безутішний батько Втрату його, Рвав сиве волосся І ламав руки сухі. Хто, казав він, буде опорою моєї старості. Старший син мій, здобувши багатство, забув мене. І я залишився сам із донькою слабою. Хто наладує віз мій знопами важкими? Хто впряже в нього волів круторогих і привезе до стодоли моєї? Багаті дари господні. Хто зимою холодною, коли захорделять, Заметілі полями, лісами, голими, Зігріє старого беззахисного? Чия сокира працьовита застукає у гаю, І чия рука турботлива розкладе вогонь? У хаті моїй. Хіба я не залишилася в тебе, Перебила його донька. Старий похитав головою, Вона кинулась в його обійми. Сестра сумувала за братом, І дні молодості стали їй невеселі. Надійшло свято купала, Запалали багаття, Селяни прикрашали голови свої вінками і з піснями скребали через полум'я. Одна вона не брала участь у загальній радості. Юне чоло її не покривалося рутою вічнозеленою, ні гвоздичками золотавими, ні волошками блакитними. Настали обжинки, і колосся жита, переплетане з червоною калиною, з'явилися на головах молодих дівчат. Вона одна не вбрала вінка в день загальної радості. Сум за братом обтяжував її серце. Так пройшло літо. Підкралася осінь із довгими вечорами. У полі чисто, щебетлива ластівка, сховалася до весни в колодязь, і незабаром сніг вкрив сонну землю білим покривалом. Молодь збиралася на вечорниці й досвідки, далеко звучали пісні їх. І сміх чутно було через вулицю. Під шум веретина і веселих примівок Непомітно пролетіла зима. Щасливці! Не так тяглася вона для Іванової доньки. Серце її завмерло для радості. Вона не вибрала собі друга, не бачили вечорниць та досвіток, а люди, люди називали її гордою. І от повіяв весняний вітер. Сніг, зник, весело задзюркотіли струмочки і дикі гуси з лементом радісним. Довгими вервечками потяглися з півня на північ. От і дерева зазеленіли, Прибережні узгір'я удаю покрилися травою, Як оксамитом настав час праці. Поклики орача лунали на полях, Пастухи погнали овець на пашну соковиту. Усе ожило, і могила брата безвинного, ніким незнана, поросла товстим стеблом боли голови. Пастух зрізав його і зробив супівку. Приклав її до вуз своїх, і диво сопілка заграла пісню сумну, досі нечувану. Помалу, малу вівчарю край. Не врази мого серденька, край, мене брат. Убивши на лану зарив, за того веприка, що в саду рив. Він дивується, дме вдруге і знову, повторюючи та ж пісня тусліва. Весь день грав пастух на супілці. А надвечір тихо поволікся з отарою в село. Був прекрасний весняний вечір. Легкі сутінки стелилися у повітрі. Тонкий туман, як дума сумна. Заволік спокійні, брижі удаю. Духмяне повітря дихало. Млістю, зажурившись, сиділа донька Івана під хатою. — Не журися, дитя моє, — говорив їй батько. — Послухай, як співають веснянок твої подви, Які вони веселі, а ти все плачеш за братом. Де він, Бог знає. От сьогодні він рік, як про нього й чутки нема. — Слухай, — сказала вона, схопивши батька за руку. У той час минав їх пастух, і сопілка співала жалібно-страшну повість братовбивства. — Старий жахнувся. Віддавна серце його не лежало до старшого сина. Він щось підозрював, в ньому недобре, і тепер підозра утвердилася. Старий підкликав пастуха і попрохав продати сопілку. Пастух зажадав за неї вівчу білорунну. Сказано, зроблено, і сопілка зосталась в руках старого. «Сьогодні свято», – сказав Іван, заходячи в хату старшого сина. «Ходімо до мене». І розділимо, що Бог нам дав. І от вони в хаті старого. Іван вийняв з за образів сопілку, дивовижну, і подав синові, кажучи, пограй на ній. Ледве сопівка торкнулася вуст Старшого брата, як заграла ще сумніш. Помалу, малу, братику, рай, Невразимого серденька край, Ти ж мене убив, на лану зарив. За того веприка, що в саду рив. Під горохом котився по чулі злочинця. Судомою стислось лице його, але сльози не лилися з очей братовбивця. Він лежав біля них, батька свого. Прости мене, батько мій. І покінчи з життям моїм, що давно вже для мене сприкрылося, простогнав він. Я негідний дивитися на світ Божий. Жадоба до золота придушила в мені любов родинну. Я вбив безвинного брата, і кров його волає до мене. Схинь з очей моїх, сказав Іван. Нехай буде Бог суддя тобі, А до кори сумління Покаранням. І старший син Сник З дому батьківського. Довго блукав він по лісах І пустищах, І волочив життя Дитя, який очорнив пагубним злодіянням, погляди його були дикі, і на обличчі виднілось клеймо відречення. Совість терзала душу його, внутрішній жар пожирав злочинне серце. Марно хотів він погасити його, жадібно ковтаючись подих вітрів холодних. Закривавлена тінь брата скрізь примарювалась приляканим очам злочинця. І в завиваннях бурі і в шепоті листя озивалася Тужлива пісня сопівки. Коли рокотав на небі грім, і блискавка роздирала чорні хмари, таремно він кликав смерть, і громи, і блискавки не торкались його, караючи життям лютішим за смерть. Нескоро Всевишній послав йому кінець, якого так бажав. Душу братовбивці з реготом радісним прийняло пекло у свої надра, а тіло його стало поживою воронів і вовків хижих.